Tässä profeetallinen sana muutosvaiheeseen. Ja tällä kertaa tarkoitan muutosvaiheella meidän siirtymistä elokuusta syyskuun puolelle ja siitä eteenpäin. Eli Jumalan kalenterin, hebrealaisen kalenterin vuodesta 5781 vuoteen 5782. Ja tuo vuoden vaihde on 7. päivä syyskuuta meidän länsimaisessa kalenterissa. Kuluneena vuonna, eli 2021 tai 5781, on ollut erilaisia äh, profeetallisia ajanjaksoja. Ja siihen julistetut profetiat tulivat esiin Jumalan säätäminä aikoina, ja niiden vaikutus on edelleen menossa, kun sana Vapautetaan Jumalan profeetallinen sana, se alkaa elämään ja vähitellen tekee sen, mitä varten Jumala sen sanan lähetti. Siksi kaikki nämä tänä vuonna annetut eri ajanjaksoihin tulleet ilmoitukset elävät koko ajan ja vievät Jeesuksen seuraajia eteenpäin kukin omassa ajassa ja henkilökohtaisessa kasvutilanteessa. Koin heti vuoden vaihteessa, puhuin paljon läheisyyden öljystä, Matteus 28. Ja tämä läheisyyden öljy taas johti profeetallisen sanan siihen, että me kohdataan jättiläiset voitokkaasti, kun meillä on tuota läheisyyden öljyä. Sitten puhuttiin paljon valintojen ajasta, erottelun ajasta, oikeastaan siitä, että Jumala. Tuo luotilangan erilaisiin tilanteisiin, meidän elämään, seurakuntiin, kaiken. Nyt on sen valintojen aika, joka taas on sitä, että Jumala haluaa puhdistaa meitä. Puhdistaa erilaisista asioista, jotta me oltaisiin astia jalossa käytössä. Että me voitaisiin olla se uusi viinileili, joka on puhdistettu, johon uusi viini voidaan laskea. Ja paljon puhuttiin keväällä puimatantereesta. Eli kun on aina kun uusi asia on alkamassa, niin silloin tullaan puimat antereelle ja erotetaan jyvät akanoista, eli erotellaan meidän elämässä arvokas, arvottomasta. Yhteyden ajattelusta ykseyden ymmärtämiseen. Tämä on suuri ilmestys meidän tulisi saada, ei vaan harjoittaa yhteyttä, vaan pyrkii ykseyteen, niin kuin meidän Jumalamme on ykseys on yksi. No sitten päästään asiaan, joka mun, mulla elää edelleen hyvin voimakkaasti ja hengessä. Samoin on palvonnan alttarin rakentaminen. Ja siitä voit lukea roomalais 12 ensimmäisen jakeen tai sekä kolmas Mooseksen kirja 6.13. En senempää tässä hetkessä, siitä tulee paljon myöhemmin sitten lisää. Ei tässä podcastissa, vaan tulevissa muualla webinaareissa ja opetustilanteissa. Sitten Jumala alkoi puhumaan voimakkaasti Davidin majan ymmärtämisestä ja sen jälleenrakentamisesta, joka on itse asiassa Davidin maja, minkä David näki uuteen liittoon ikään kuin ilmestyskirjan lukuun 4 ja 5, se on se, että me ymmärretään, että rukoushuoneen tulee toimia. Jumala ennalle asettaa rukoushuoneen ja rakentaa sen niin kuin oli Davidin järjestys sekä palvonnassa että hallinnossa. Muutos tulee olemaan suuri. Menee muutos, muutos vuoteen 5782 joka on rakentamisen aikaa, on Jumalan hengen vierailusta pysyvään läsnäoloon. Mutta se, minkä mä lähden nyt liikkeelle, on se, että tämä kaikki tähtää siihen, että me voitaisiin vetää, ikään kuin, ei ikään kuin, vaan vetää Jumalan lupauksia, Jumalan profetioita, mitä Jumala on luvannut meidän maalle. Puhun koko ajan nyt Suomesta kansasta suomen sionista mu Kristuksen morsiammesta ja niin edelleen. Meille on luvattu hurjia asioita, mutta nyt mä uskon, että profeetat käy myös puhdistusprosessia läpi ja nyt tullaan profetoimaan, ei niinkään enää niitä päämääriä, totta kai puhutaan niistä ja ne on huikeita, mutta mä uskon, että Jumala täyttää profeettojen suun nyt niillä askelilla, niillä mitä tulee seuraavaksi tehdä, niillä suunnan näyttämispuheilla, julistuksilla, koska Profeetat tulee näyttää nyt suuntaa, mitkä on ne askeleet, että ne Jumalan asiat tulisi toteen, mistä Jumala on puhunut. Ja mä haluan käydä nyt muutamia merkittäviä profetioita pikaisesti läpi, mitä meidän kansalle on puhuttu. Kanadassa 90. luvun lopussa siis 1990 loppupuolella. Yhtäkkiä kesken kokouksen herättä ja julisti. Suomeen on tulossa Charles Finin ja Daniel Nassin kaltainen herääminen. tähän tarkoittaa, että rukous nousee valmistamaan Jumalan tietä Jumalan voimalle. Ihmiset tulevat puhdistumisen ja pyhittymisen paikalle ja Jumalan voima tulee ilmestymään. Charlie Champ 2018 sanoi näin. Suomen on tulossa yhtäkkinen hengen vuodatus. Jumala lähettää uuden soinnun – Uuden äänen, mahtavan pilven, ylitsevuotavan heräämisen, joka ravisuttaa maata. Herra julisti Suomelle, minä annan uuden laulun kansani suuhun ja ylistyslaulu nousee syvältä kansan sydämestä. Rukouksen ja palvonnan alttarit tulevat syttymään ja suuri joukko huutaa ylistystä Jumalalle. Suomi, sinä rakennat rukouksen ja ylistyksen alttarin tuleville sukupolville. Ihmiset kokoontuvat yhteen ylistämään nimeäni. Yöllä ja päivällä he kokoontuvat yhteen. Ja näin Jumala oli puhunut siis Charlie Chambille. No sitten mennään vuoteen syyskuuhun vuoteen 2020, jolloin Chuck Pierce ää, yhtäkkiä edelleen ä, Jerusalemissa konferenssissa julisti seuraavasti Suomi. Näen, kuinka silmälasit putoat pois. Herra sanoo, Suomi ei ole nähnyt oikeiden linssien läpi, sellaisten, jotka nyt laitan Suomelle. Tulen nostamaan Watchman Nointing, eli sen rakentavan, valvovan, strategisen rukouksen voitelun tässä kansassa ja tulette lähtemään ja menemään Venäjälle sillä tavalla, millä aikaisemmin olette penänneet nähdä ja mennä Venäjän maalle. Herra sanoo, kutsun kokoon strategiset rukoilijat, Watchman, ympäri maata. Tulevana vuonna on runsaasti strategisten rukoilijoiden kokoontumisia. tähystä ja valvoja rukoilijat saavat uuden näkökyvyn ja olette syvemmin, tulette syvemmin näkemään läpi koko Suomen maan sekä Venäjän. Herra sanoo Suomi, valmistaunu, olen kutsunut sinut strategiseksi rukoilijaksi tähän aikaan. Laita uudet lasit silmille ja aloita valvova näkeminen. Aamen. Kiitetään Jumalaa Suomesta. Näin Pyhä Henki puhui Chuck Pearsille syyskuussa 2020. No mennään tähän vuoteen. 31.3. vuonna 2021. Norjalainen profeetta profetoi seuraavasti. Sain tämän viestin ystävältäni profeetta. Bernille Lillandilta Tanskasta, joka oli saanut tämän norjalaiselta profeetalta sanoman Helsingille ja se kuului näin. Demoniset linnakkeet murtuvat nyt Helsingissä ja monet enkelit julistavat perustusta ja Jumala vapauttaa uusia strategioita pääkaupungille Helsingille ja he tuovat Jumalan kuningaskunnan ja hänen suunnitelmansa uudelle tasolle. Amen. Me kiitämme tästä sanasta. Sitten Chris Vallaton, Bethel, Kalifornia, maaliskuussa 2021. Ollaan saatu sanoma Chris Vallatomin kautta koko suomen kansan muuttumisesta jopa hallinnollisestakin muutoksesta profetian alussa kuulee myös mainittavan Charles Finin nimen ja siitä jatkui sitten enemmän profetia Suomelle profetiassa mainitaan ajankohta ensi vuosi ja sitä seuraava vuosi ne ovat tärkeintä eli vuodet 2022 ja 23 no sitten tämä tanskalainen ystäväni Berne Liland lähetti äh, tai kirjoitti äh, Facebook-yhteyden äh, sivulle Network Prophetic Nordic Net Networkin sivulle elokuussa näin: "Se on pitkä profetia, otan sieltä poimin sieltä vain osan. Seuraavat kuukaudet Suomi huii huomaa, että saa kiinni muutoksen liikkeestä." Suomi, olet edelläkävijä monellakin tapaa tässä ajanjaksossa ja hallinto, eduskunta tuo sellaisia ratkaisuja pöydälle, joita tullaan katsomaan monesta maasta, monesta Euroopan maasta. Jumala on valinnut Suomen olemaan ihme ja merkki, kuinka saavutetaan muutos liikkeeseen. Ja Perille puhui paljon siitä hallinnollisesta muutoksesta, samoin mitä Chris Vallaton mainitsi omassa profetiassaan, että Suomi tulee olemaan ikään kuin sellainen, mihin katsotaan myös hallinnolliseen, ei ainoastaan hengelliseen heräämiseen, vaan myös koko hallinnollisen järjestyksen ja sen muuttumiseen. Eli nyt on aika suunnata näihin Jumalan lupauksiin. Mitä me oikein valitaan? Me ollaan valinnan ratkaisun paikalla. Eli mitä olisi ne askeleet, jota Jumalan lupaukset alkavat nostaa, jotta Jumalan lupaukset alkavat nousta esiin. Mä haluan uskoa siihen äh, Matteus 11 ja 2, 12 kohtaan, että me temmataan ne alas, mitä Jumala on luvannut. Eli silloin kun Jumala liikkuu, myös meidän on liikuttava. Kun Jumala haluaa meidän muuttavan liikkumisemme suuntaa, hän jopa pysäyttää meidät ja sitten osoittaa suunnan, johon hän haluaa meidän liikkuvan. Nyt tulee liikkua Jumalan antamaan suuntaan. Kuulla Jumalan ääni ja liikkuu sitä kohti. Tehdä muutoksia, olla joustava ja, ja seurata sitä luotilangan tavoin. Valita Jumalan suunnitelma, Jumalan linjaus. Eli meidän tulee ymmärtää nyt, että Jumala on asettanut uuden suunnan. Ei yksin Suomelle, vaan myös globaalisti koko Sionille. Alueet eri kansoissa on nyt kriisissä. Meidän Alueellinen ympäristömme on myös kriisissä tällä hetkellä. Sitten mennään lauantaihin 14.8. ja kuuntelin, sain tietooni hengellisen isäni Chuck Pearson antaman julistuksen juuri tuona päivänä. Ja jaan nyt näitä joitain asioita, joita Jumala oli näyttänyt, näyttää edelleen, että me saadaan se uusi suunta. Muistetaan, että ilmestys Jumalalta saa vihollisen. Eli Chuck Pierce puhui näin, että on olemassa nyt aika ennen kuin tulee Jon kippuria, ja juhlat, että Jumala tuo asettaa uudenlaista järjestystä, asettaa myös meidät uudenlaiseen järjestykseen omalle Paikalle. Tämä on kriittistä aikaa meille jokaiselle, sanoi Jack Pierce, joka on mennyt omat kriisinsä läpi, jotta voi kuulla tämän Jumalan sanoman, minkä nyt jakoi 14.8. Nyt on tärkeää keskittyä jokaiseen Jumalan antamaan tehtävään ja mennä läpi kaikesta sekä ymmärtää, että kaikki tämä saa aikaan läpimurra. No mietitään nyt hetki tätä Jumalan järjestystä, mistä, mistä, mitä Jumala haluaa meillekin tuoda enemmän ja enemmän esille. Matteus 22, jakeet 37 ja 38. Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Se on suurin ja ensimmäinen. Se on, mitä meidän tulee aina pitää, aina ja kaikessa ensimmäisenä. Jokaisessa elämäntilanteessa, jokaisessa valinnassa, mikä meillä on, hän on aina ensimmäinen ja suurin. Ja toinen asia, mikä kuului nimenomaan tähän, Luukas 11 jae 2, Jeesus opetti rukouksesta ja sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, isä, Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja mä pidän tämän tosi tärkeänä. Just tämän hetken, jos me ajatellaan myös noita profetioita, mitä on meidän kansalle profetoitu, on myös, että, että nyt on aika rukoilla Jumala, näytä sun pyhyytessä. Näytä sun pyhyytes minulle, mun kahdenkeskisessä ajassa. Näytä sun pyhyytes, kun yhteiset kokoontuu yhteen. Näytä tälle kansalle sun pyhyytessä. No sitten vielä mielenkiintoinen kohta just tuosta Chuck Piercyn 14.8. julistuksesta. Hän sanoi myös näin. Herra Sevaot on taivaan sotajoukkojen Jumala sekä maan päällä olevien joukkojen Herra. Ja nyt tästä hetkestä aina sinne Jon Kippurin ja juhlan aikaan Jumala tulee uudelleen yhdistämään nämä armeijat. Eli taivaalliset joukkonsa ja maan olevat Maan päällä olevat Jeesuksen seuraajat. Eli tämä tarkoittaa sitä, että hän haluaa tuoda yhteen yhä enemmän ja enemmän näiden armioiden yhdistystä, yhdistymistä, eli enkeliaktiviteetin valtavaa lisääntymistä. Palvelevat olennot, palvelevat, tuovat asioita ja me saadaan ottaa vastaan, me saadaan olla, kun isä antaa enkeleillessä käskyn. Tulla ja auttaa järjestystä tuoda sitä, mitä nyt esimerkiksi meidän maa kaipaa. Enkeli tulee vierailemaan ja auttamaan meitä asettumaan oikeaan linjaan tulevaa vuotta ajatellen. Tuut näkemään niitä unissa, tuut näkemään niitä ilmestyksissä. Tuut kohtaamaan heitä myös live-tilanteissa. Hallelujaa. Mennään eteenpäin. Toinen asia, minkä Jumala haluaa nyt oikein järjestää, on, on meidän valinnat. Mä koen, että Jumala odottaa meiltä valintoja. Mä koen vielä oikein sanoa näin, että nyt Jumala työntää ihmisiä hänen omiaan tekemään valintoja. Nyt ei ole hyvä kuunnella maailman melua, joka haluaa sinut taaksepäin vanhaan sitaateissa hyvään aikaa. Vaan nyt mennään eteenpäin, ei mennä taaksepäin. Tosi mielenkiintoisesti vielä sitöiraan Chuck Piercia siitä 14.8. julistusta. Ja hän profetoi seuraavasti. Vuonna 2023, siis 2023, tulee olemaan jotain muuta. Jos emme hallitse tätä hetkeä, niin kuinka voisimme hallita voittoisasti seuraavaa, mikä on tulossa? Tulemme elämään erilaisessa aikakaudessa, jossa tulemme kohtaamaan haastavia asioita. Mutta tulemme aina sanomaan, Jumalan kuningaskunta tulee nousemaan. Chuck jatkaa vielä. Jumala on järjestänyt niin, että jokainen, joka kuulee tätäkin sanomaa hänen ääntänsä, tulee myös suuntaamaan nämä omat asiansa tässä etenämässä Jumalan mielen mukaan. Älä ole väärä profeetta ja sano, että normaali tulee takaisin ensi viikolla. Chuck profetoi, uutta normaalia ei ole vielä asetettu. Näin tulee olemaan ainakin vuoteen 2026. Nyt on aika elää tässä ja sitaateissa nauttia sodasta. Eli mä ymmärsin mitä Chuck puhu Tulee uusia haasteita vuonna 2023, mitä, mitä tulee voittaa ja kun me valmistaudutaan siihen, niin me olemme siinäkin voittoisia. Sitten pohditaan tällaista asiaa, kun monesti sanotaan, että Juuda menee aina ensin. Ja sanotaan, että Juuda tulee menemään ensin. Juudan tulee nousta. Juuda menköön ensin. Mitä se oikeasti tarkoittaa, kun Jumala on tekemässä tätä järjestystä meille? Mikä on Juuda? Sukukunta Juuda. Juuda. Nykyseurakunnilla on vain aivan liian kapea käsitys ylistämisestä ja palvomisesta. Monesti ajatellaan, että mennään sunnuntaina seurakuntaan ja lauletaan Jumalalle muutama ylistyslaulu. Meillä on yleisesti tunnettua, että tunnetaan ja lauletaan niitä mukavia lauluja, joita me pääasiastikin lauletaan ja me viihdytään niissä. Me osataan ne tuntua mukavalle. Mutta tämä ei ole hengessä sitä todellista hengessä palvontaa ja sanassa olemista. Eli ei ole sitä todellista hengessä ja totuudessa palvontaa. Tuo ei ole sitä. Ei se ole väärä. Se on ihan hyvä. Mutta Jumala haluu meidät viedä vielä syvemmälle nyt ymmärtämään. Koko ilmoituksen, koko raamatun ilmoituksen. Mikä on meidän sotaaseet ja miten tulee toimia. Eli Juuda menee ensin. Avain on ymmärtää Jumalan kuningaskunnan järjestystä. Tulee olla ääni, joka vie eteenpäin. Jumala vie aina äänellänsä asioita eteenpäin. Voit lukea Jumala loi äänellään äänellä tapahtu asioita ilman ääntä. Me ei voida saada oikeaa ilmestystä, vaan se ääni nousee. Ajatellaan esimerkiksi Elisaa, joka ei halunnut profetoida, sillä oli vähän ehkä huono päivä, mutta hän kutsui harpun soittajan Ja kun harpun soittaja soitti, nosti sen äänen, niin Elisa sai ilmestyksen ja alkoi profetoimaan. Me mielletään seurakunta. Turvalliseksi, rakkaudelliseksi kohkoutumispaikassa, missä me harrastetaan yhteyttä. Näin se on. Mutta samalla meidän tulisi myös ajatella, että seurakunta on taisteleva ryhmä, jonka tarkoitus on sotia. Meidän tulee mennä yhteyteen, että meidän voidaan lähettää ulos seuraavin päivään, seuraavaan viikkoon voimaantunena ja ilmestystä sanasta saaneena. Henki lähettää, jotta meillä olisi ilmestys ja mahdollista menestyä. Tuota profetaalinen ääni tekee, joka viikko tulisi meidän kokouksissa olla. Apostoliset meidät on tarkoitettu lähetettäviksi, eli meidät on lähetetty hallitsemaan. Kokouksissa meidät lähetään seuraavaan viikkoon. Meidät lähetetään siihen Jumalan voimaan, voimaantuneena tekemään ja hallitsemaan, mitä meidän tuleekin tehdä. Eli Juuda on apostolisprofeetallinen tiimi, joka toimii äänellä ja liikkeellä. Se on paljon enemmän kuin vain laulaa lauluja, heiluttaa lippua tai tuntee hyvää oloa ja läsnäoloa. Yleensä me pysähdytään tuohon. Mutta nyt Jumala kutsuu meitä syvemmälle. Meidän tulee kasvaa. Ymmärryksessä, mitä on, että Juuda menee ensin. Meitä jokainen on kutsuttu menemään ensin omassa elämässä. Apostolinen palvonta kuningaskunnan tasolle. Apostolisuus on myös usein väärin ymmärretty lahja, koska olemme niin pastoriorientoituneita olleet. Pastorit huolehtivat laumasta, ruokkivat lampaita ja pitävät heistä huolta. Aamen, näin tulee ja me jokainen tarvitaan pastoria. Mutta apostolisesti kuninkaalla on kuningaskunta. Ja kun kuningas tuo äänellään meidät yhteen. Kuningaskunta on siis meissä. Kuningas haluaa lähettää meidät valtakuntiin maailmassa. Me tarvitsemme äänen, joka tuon tekee. Mutta vihollinen syöttää meille humanistista uskonnollisuutta. Et meidän tulisi aina ymmärtää järjellä. Kuinka palvoa, mitä tässä tapahtuu. Sen sijaan meidän tulee antaa hengen vaan edetä, hengen liikehdinen tapahtua, seurata henkeä, seurata veren kautta isän suuressa rakkaudessa. Ilman ei, että me joka kerta analysoidaan kaikki järjellä. Apostolinen lahja, profeetainen lahja yhdessä tuo esiin tuon äänen, mitä me tarvitaan. Ne tulevat yhteen ja ikään kuin puristautuvat ulos Juudan kautta. Juuda, joka liikkuu äänessä ja ilmestyksessä. Joko soiton, laulun, julistuksen tai liikekielen kautta. No nyt me aletaan ymmärtää, kun sanotaan, että menköön Juuda ensin. Juudan on nyt noustava niin kuin ei koskaan aikaisemmin ja mentävä. Ensimmäisenä. Juudan on tultava uudelle paikalle äänessä ja ilmestyksessä, koska profeetallinen ylistäminen tuo ilmestyksen puhuttavaksi, nähtäväksi, tuo sen esiin liikekieleksi, vetää taivaasta Jumalan läsnäolon kaikille kiinni otettavaksi tai vastaan otettavaksi, koska me halutaan tilanteiden muuttuvan. Älä luule, että poliittisesti muuttuu jotain, että on olemassa se hallintojärjestelmä hallitus, joka tulee tekemään sen muutoksen. Ei, vaan Jumalan asettama, eteenpäin liikkuva hallinto tulee muuttamaan tilanteita. Eli kun Juuda menee ensin. Rukous ja ylistys, palvonta, profetointi, apostolinen ylistys, jos ei ole enää niin väliä, että mikä laulu me lauletaan, vaan mikä on se ääni, millä me julistetaan. Jumala yliluonnollisesti tulee muuttamaan Suomen hallitusta, Suomen eduskuntaa. Jumala kutsuu meitä tähän järjestykseen. Ja Juuda, se tulee Lähettää kulkemaan edellä, liikkumaan uudella tavalla, että he voittavat sodan. On Juudan äänen osa ja sitten on myös Juudassa se liikkeen osa. On todella tärkeää, että kun Juuda päästää äänen, on se sitten profetointisanallisesti laulettu uusi laulu, soitettu musiikki, niin me tarvitaan se liike. Että se lähtee eteenpäin. Ja tanssijat, jos haluat näin sanoa, ne, ne profetaaliset ihmiset, jotka toimii liikekielen kautta, ottaa sen liike tuo sen näkyväksi, sen julistetun profetaalisen sanan, ja asiat alkaa muuttumaan, asiat alkaa menemään eteenpäin. No mietitään, että mikä on palvojan rooli tämän hetken kaottisessa tilanteessa. Profetallisesti ajateltuna Joelin kirjan luku 4.14. Se oli paljon porukkaa ratkaisun laaksossa. Ja mä oon ymmärtänyt, että tuo on sama laakso kuin Josafatin, kuin Josafatin laakso, josta sä voit lukea toinen aikakirja luku 20. Tuossa laaksossa... Oli demoninen armeija vastustamassa Jumalan liiton suunnitelmaa ja se tuli kuningas Joosafatia vastaan. Joosafatit alkoi etsimään Herraa. Jumala plapautti profetian oman suunnitelmansa. Voit lukea sieltä jakeet 18.21, niin pääset syvälle siihen asiaan ihan oman raamatusta ja se alkaa sulautua sun sisälle tuo Jumalan sana. Eli kuningas Joosavat laittoi ylistäjät ensimmäiseksi ja he nostivat äänen, joka toi sekaannuksen vihollisen leiriin. Kaikki ongelmat, sodat, rasismi, kiistat ja niin edelleen tulivat Jumalan hallintavallan alle, eli sen äänen vaikutuksen piiriin. Nyt rukoillaan tuota ääntä esille. Läpimurto kansoissa se tulee äänen kautta. Se tulee äänen avulla. Suomeen läpimurto tulee äänessä, minkä Jumala nostaa. Ääni murtaa nuo humanistiset uskonnollisuudet. Kun profetian ääni nousee, niin Jumala alkaa liikkumaan. Tulee muutos. Muistetaan ääni ja liike yhdessä. Eli kun Juuda menee ensin niin apostolis-profeetallinen taistelujoukko liikkuu ensin ja vaikuttaa sen äänessä ja liikkeessä. Mä haluan haastaa sua, että älä, näe ylistyry, älä näe enää ylistysryhmää niin kuin ennen, vaan jää, näe se Juudana aivan uudella tavalla. No nyt mennään vuoteen. 5782, joka alkaa siis 7.9.2021. Mielenkiintoinen Jumalan vuosi. Nyt jos ajatellaan tuo 5780 luku, otetaan se 80 käsiteltäväksi. Se on hebraaninen kirjain, joka on PEY, -E joka tarkoittaa suuta. Ja nyt on puheen vuosikymmen menossa. Jumalan puhua Jumalan asioita näkyväksi. Suussamme on luovaa voimaa. Kielessä on vallassa elämä ja kuolema. Nyt Jumala on jo muutaman vuoden ajan alkanut yhä voimallisemmin opettaa meitä puhumaan. Eli mitä puhua, milloin puhua ja milloin olla hiljaa. Nämä numerot ovat todella mielenkiintoisia hebrean kielessä, koska ne on kirjaimia. Ja näillä kirjaimilla on symboliikkansa. Ja Jumala on uskollinen. Hän on kiertokulkuunsa uskollinen. Hän on, ä, pitää kiinni omasta kalenteristaan, omista ajoistaan. Ja sä voit, kun tunnet raamattua paremmin, niin huomata, että tiettynä aikana, vaikka tietyssä kuussa tapahtuu aina tiettyjä asioita raamatussa. Siksi me profeetalliset ihmiset seurataan myös tätä hebrealaista Jumalan kalenteria. Eli 80-luku oli siis suun vuosikymmen. No nyt tämä vuosi, joka loppuu vuosi 1, 81. Hebreassa yksi on Alep, joka tarkoittaa apostolista järjestystä. Eli tämä oikeastaan kulunut vuosi, joka loppuu, on se, että Jumala on opettanut meidän suuta apostoliseen järjestykseen, julistamaan asioita, Apostolisesti näkemään asioita meidän suussa, että meidän suu rakentaa. No nyt me ollaan menossa sitten vuoteen 82. Ja tämä kakkonen, se kirjain on Bet, eli BET, ja se on kuva teltasta, joka on läsnäolon paikka, talo ja koti. Teltta on kuin suoja, missä läsnäolo on, kuin koti, missä on turvallista olla. Teltta on kuin pyhä. Tässä on paljon merkitystä, mutta otan siitä nyt yhden mielestäni erittäin tärkeän merkityksen, joka vaikuttaa taas siihen, että me osataan suunta, suunnata, anoa, ikään kuin tempasta Jumalan lupauksia ja profetioita alas, mitä Jumala meen maalle luvannut. Jeesus siterasi äh, Jesaja 56 ja 7, eli hän siterasi tätä. Heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja he saavat iloita minun rukoushuoneessani. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa minun alttarillani ovat minulle mieluisat. Sillä minun huonettani on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Ja Jeesus siterasi sitä Markus 11, ja 7. Ja hän sanoi, hän opetti myös heitä sanoen, Eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikkien kansojen rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luola. Jesaja käytti, me puhutaan siitä vanhan liiton heprean kielestä, Jesaja käytti sanaa Bawith, eli b a i t -H, joka tarkoittaa nimenomaan taloa. Ja se rakentuu taas kolmesta erilaisesta juurisanasta, Bet, Jod ja taab, joka, joka tulee, tämä juurisana tarkoittaa rakentaa ja perustaa. No nyt o, käydään, tämä kun puhutaan rukoushuoneesta, niin tuo ö, bet on se yksi ensimmäinen, mitä käydään läpi. Se tarkoittaa rakentaa jotakin, perustaa jotakin tai uudelleen rakentaa jotakin. Se merkitsee läsnäolon paikkaa. Koko luomakunta on sisällä Jumalan pysyvässä läsnäolossa. No, tuo jotkirjain kirjain merkkaa taas Jumalan kättä ja muutosvaihetta. Ja se kolmas, josta tämä rukoushuone-sana rakentuu, on taav. Ja se on viimeinen Hebräärissä aakkosissa oleva kirjain, joka merkkaa uutta elämää, uusia alkuja, Jumalan täyteyttä, joka tekee asioita maan päällä. Jumala tekee uutta, parasta, mitä koskaan on ennen tehnyt, uusi Luomus vahvistuu ja nousee eteenpäin. No, mitä me tullaan näkemään nyt, kun meillä on Bed, Yod ja Taav, joka on se rukoushuone? Jumala muuttaa meitä uuteen läsnäoloon, uuteen luomukseen. Tuo sen todellisesti meidän eteen ja meissä meihin. Jumala ottaa haastavan jopa rikkilyödyn elämämme ja muuttaa meidät uuteen tuoreeseen alkuun uudelle alueelle uudeksi luomukseksi. Puhutaan yksilöistä sekä yhteisöistä. Eli edelleen Jumala on tekemässä muutosta vanhasta uuteen. Ja me ollaan uuden liiton ihmisimme katsotaan kaikkea tätä uuden liiton näkökulmasta käsin. Eli Jumala keskittyy tässä ajassa huoneen, yhteisöidensä, seurakuntiensa uudelleen rakentamiseen. Jumala haluaa rakentaa hänen pysyvän läsnäolonsa paikkoja, voimallisia paikkoja, hänen kirkkautensa läsnäolon paikkoja, jossa tahoinen palvelulahja, Kristuksen lahja toimii. Jumala haluaa herättää seurakuntansa elämän Todellista uuden luomuksen elämää. Voimallisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki tämä tulee hänen läsnäolossaan. Jumala haluaa, että me olemme hänen läsnäolonsa pysyviä paikkoja. Hän asuu meissä. 24.7. Me saadaan olla ja elää. Meillä on yhteys Jumalaan. Usein savinen astia murretaan vanha sellainen. Ensin, ennen kuin siitä voidaan tehdä jotain vieläkin suurempaa. No miten tämä nyt? Mennään tähän nyt hetkeen. Otettiin ne profetiat, katsottiin mikä on tämän hetken tilanne, mitä Jumala haluaa tuoda esiin ens nyt alkavassa vuodessa. Kerrotaan vielä kerran tuo Chuck Pearson profetia.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 Nämä asiat, Jumala on suuntaamassa, nämä asiat tulee menemään eteenpäin. Me linjaudutaan siihen. Me halutaan elää vuonna 2023. Tulee uudenlainen haaste lopun ajoissa. Me halutaan elää siinä valmistautuneena. Chuck vielä sanoi, että nuutta normaalia ei ole asetettu vielä. Ja näin tulee olemaan hänen mielestään ainakin vuoteen 2026. Ja hän kehotti, eletään tässä ajassa ja nautitaan sodasta. Ja me tähän nauttimiseen halun vielä sanoa, että kun Juuda menee ensin, niin muistutan siitä, että palvonta, Jumalan palvonta on meidän hengellinen sodankäyntimme ja ylistys meidän suussa on meidän sotaaseet tässä sodassa. Okei, mennään vielä ihan hetki. Suomelle on runsaasti profetoitu Merkittävää osaa lopunajoissa suhteessa Eurooppaan, Skandinaaviaan, Venäjälle ja ympäri maahan, ympäri, eh, ympäristömaihin, kuten me edellä ollaan noissa profetioissa jo kuultu. Jotta Eurooppa alkaisi katsomaan pohjoiseen maahan ja sen heräämisen ja jopa hallinnollisiin tapoihin, mitä Suomessa tullaan tekemään, me tarvitaan muutosta. Kaikki meistä on sitä mieltä. Amen. Mutta miten tuo muutos tulee? Mitä Jumala on paljastanut kaikessa edellä julistetussa? Meidän tulee nousta kiikkutuolista ylös ja lähteä liikkeelle. Se kiikkustuoli pitää meidät kyllä liikkeessä, mutta se ei vie meitä mihinkään. Tämä tarkoittaa meitä kaikkia. Ei ainoastaan niin kuin me ajatellaan niitä voidelluita hengellisiä johteita, pastoreita, profeettoja, apostoja. Se tarkoittaa meitä kaikkia. Ihan meitä jokaista. Ja nyt Suomessa on eduskuntavaalit vuonna 20 2023, jolloin olemme jo Chuck Pearson profetian mukaan uusien lopuneen haasteiden edessä. Meillä on presidentin vaalit vuonna 2024. Nyt on edettävä viisaasti Jumalan viitoittamalla tiellä. Tielle. Mitä me tarvitaan? Me tarvitaan Juudaa, joka menee edellä. Me tarvitaan erityisesti yhteistä rukoushuonetta. Niin kuin alkamassa oleva vuosikin 5782 merkitsee ja Jumala etsii niitä mihin hän voi laittaa pysyvän kirkkautensa. Jumala etsii niitä joihin hän antaa sitä hallinnollista ää, muutos auktoriteettia hänen nimessään apostolisesti. Nyt on valmistauduttava, niin kuin Chris Vallatan profetoi vuodet 2022 ja 2023, on meidän kansalle erittäin tärkeitä. Yhteisen sodan on aloittava. Me ei voida ampua äh, meidän, meidän sisaria ja kanssveljeä. Me ei voida, ajatelkaa kuinka tyhmää olisi, jos mun isäni oli toisessa maailmansodassa ja taisteli voitokkaasti. Mitäs jos ne olisi Eskenään ruvennut ampua kavereitaan siellä. Ei, se ei olisi silloin olisi katastrofi olisi käynyt. Ja nyt meidän yhteisen sodan on alettava. Meillä on yhteinen vihollinen. Ja me ollaan, vaikka me voidaan me ollaan ykseydessä, me ajatellaan asioista eri tavalla. Me ollaan eri luonteisia. Meillä on erilaiset armoitukset. Ja meidän tulee nähdä nyt tämä ykseyden ajattelu kunnioittaa erilaisuutta. Kunnioittaa sitä, että me nähdään erilaisilta kantilta. Meillä on erilaista näkemystä, viisautta, Jumalalta. Yhteisen sodan on alettava. Rukoushuone Daavidin mallin mukaan Jumalan järjestyksessä on se vastaus kaikelle tälle. Juudan on aika kulkea edellä. Ylistäjän tulee kasvaa hengelliseen aikuisuuteen koko maassa. Näin tullaan näkemään Jumalan antamien lupauksien profetioiden toteutuvan. Myös koko kansan herääminen ja edelläkäyminen myös hallinnollisella tasolla koko Euroopan edessä. Sen on nyt. Minusta meidän psalmisti kerran sanoi, suomalainen psalmisti sanoi jo vuosia sitten julisti uuden laulun. Eli julisti äänen ja, ja, ja tämä ääni kaikuu edelleenkin ja kulkee koko ajan edelleen. Hän julisti, rytmi lähtee Suomesta ja se leviää ympäri Eurooppaa. Ja näin tapahtukoon. Ja se tämän psalmistin julistama totuus, se elää edelleen. Ja se sana, Jumala antoi profetaalisen sanan ja sen koko laulun. Ja hän itse valvoo sen sanansa toteutumista. Eli rytmi lähtee Suomesta. Jumalan rytmi. On se on äänen rytmi, se on Jumalan sykkeen rytmi, se on auktoriteetin rytmi, se on apostolisprofeetallinen rytmi. Ja se leviää ympäri Eurooppaa. Otetaan tästä kiinni kuljetaan yhdessä, sota on yhteinen, mutta meillä on mahtava sodankäynti, palvotaan Jeesusta, julistetaan, profetoidaan, ylistetään, yhdistetään meidän voimat, niin me tullaan näkemään Jumalan lupausten toteutuminen tässä meidän maassa. Kaikki niiden profetioiden mukaan, kun se punainen lanka tulee sieltä profetioiden kautta tähän hetkeen, tämä on se vastaus, rukoushuone. Juuda menee edellä apostolis julistamista tässä ajassa. Amen, olkaa erittäin siunattuja, tehdään tämä yhdessä.